Книга Іова Розділ двадцять перший Заговорив Іов і мовив «Вважайте, слухавши на моє слово, і нехай воно втішить вас. Стерпіть мене, я буду говорити». Як виговорюся, насміхайтесь. Чи ж то на людину моя скарга? Як тут не бути нетерплячим? Вважайте ж мені. Ви вжахнетесь, затулите рукою уста ваші. Я сам, коли подумаю про те, здригаюсь, і моє тіло охоплює тремтіння. Чому живуть оті нечистиві, Старіються та ще й багатіють. Їхні діти гараздують перед ними, Нащадки їхні ростуть у них перед очима. Домівки їхні від страху безпечні, І бича Божого нема над ними. Їхній бик запліднює, не знемагає, Корова їхня зачинає, не скидає. Вони пускають бігати дітей своїх, мов овець, і малеча їхня гарцює. Виспівують під бубон та під цитру, веселяться під сопілки голос, провадять дні свої у щасті і сходять до Шиолу в мирі. А проте Богові казали, «Відступи від нас, доріг твоїх не хочемо ми знати. Що він таке?» о той всемогутній, щоб нам йому служити, і що за користь нам його благати. Чи ж їхнє щастя не в них у руках? Чи ж рада злих від нього недалека? Чи, може, світло у безбожних раз у раз гасне і падає на них нещастя? Чи часто у своєму гніві він їх губить? Так що вони стають немов солома перед вітром, немов полова, що її здіймає вихор. А може Бог зберігає його кару для його дітей? Ні. Нехай відплатить йому самому, щоб сам теє відав. Нехай побачить власними очима своє горе, і з гніву всемогутнього хай вип'є. Яка йому журба про дім свій після нього, коли число місяців у нього пораховане? Чи то ж нам Бога знання вчити, коли він судить що найвищих? Один вмирає повний сили, повнотою щасливий та безпечний, стегна у нього повні ситі, кості його набиті шпигом, а другий умирає наболілою душею, не скуштувавши щастя. Разом лягають в порох, їх черва вкриває. Я знаю добре думки ваші та замисли, що проти мене куєте. Ви кажете, де дім вельможі? Де намет, що грішники у ньому жили? Хіба ви не питали тих, що у світах бували, над досвідом їхнім не розмишляли, що в день біди лихий врятований буває, що у день гніву він веселий. Хто йому закине його поведінку в вічі? І те, що він накоїв, хто йому відплатить? Коли ж його внесуть на цвинтар, над гробом своїм він чатує? Скиби землі йому солодкі, за ним ідуть усі люди, а перед ним нема і ліку. Що вони варті, ваші втіхи марні? Таж відповіді ваші лиш омана.